след малко тук в Европейския парламент тържествено ще бъде отбелязана 80-та годишни от края на Втората световна война. 80 години без кървава братоубийства на война на територията на тази част от континента, наречена Европейски съюз, но на фона на мащабна война на същия този континент като тази, която Русия води срещу суверенна Украина. За войната и мира ще стане дома сега. Казвам добър ден на госпожа Натали Луазо. Тя е депутат от Франция от групата на Обнови Европа, а за превода ще ни помага Русица Пъткова от английска редакция на Радио България. Здравейте, госпожо Луазо. Вие ръководите специалната комисия, наречена Европейски щит за демокрацията. Само преди няколко дни в специално съобщение на Ке френското външно министерство, което отговари за европейските въпроси, осъди използването от руското военно разузнаване на атакуващата група APT28, която е в основата на няколко кибератаки срещу обществени услуги, частни предприятия, включително Олимпийските игри през 2024-та. Същата група, четем в съобщението е била използвана от ГРУ и за саботажа на TVSENG през 2015 както и за опитите за дестабилизиране на изборите във Франция. 80 години мир в Европа госпожо Луазо, но в същото време атаки отвън. 80-та годишнина от края на Втората световна война, възможни ли са аналогии с сегашното време и какви са те през вашия поглед? Първо well, well, искам да ви благодаря, че ме поканихте във вашето предаване. You question, Много благодаря за въпроса ви, наистина ще отбележим края на Втората световна война. И 80 години по-късно ние наистина живеем в мир, но също се намираме под атаки. We are not anyone, but Ние are не поставяме заплахи към никого, но други поставят заплахи срещу нас. И както знаем, Руската военна доктрина счита, че информацията това е средство за водене на война. And what we is that is all the... И това, което наблюдаваме е, че Русия взема под прица всички страниченки на Европейския съюз. много масштабни операции, манипулиране на информация в Румъния, по време на немските избори. През 2023 година това се случи в Словакия. И с огромна загрежност наблюдаваме какво се случва в Польша в момента преди президентските избори. И също Франция от много време е предобекта на руски атаки това е започнало преди доста години, но в момента наблюдаваме увеличение на този вид атаки. И преди няколко дни публикувахме доклад, в който се показва, че първата цел на Русия по отношение на такива атаки с интерференция, това е Украина. И на второ място идва моята родна страна, Франция. В 2022-е писала бюджет, The war we don't see През 2023 година аз издадох книга, която се нарича войната, която не виждаме, че приближава към нас. But we know that in it with Но ние много it добре знаем, че в Украина това започна с вмешателство и след това прерасна в пълноправна война. Много хора си казват, как може да сме сигурни, че това е руска операция, а не политическо мнение на местни политически актьори. Well, Continent is the of freedom, freedom of Старият континент ние го приемаме като един фар на свободата и на свободата на мнението. And I want to the of и аз също искам да защитя with. правото на мнение на хора, с които аз не съм съгласна. Но well. no, както бихме казали, има много полезни идиоти на нашия континент. A Uses to its Много разследващи журналисти на правителствени организации са документирали как Русия разпространява своите наративи. Комисията, на която сте председател, неодавна покани журналистите Христо Грозев и Пьотър Померанцев и те описаха хибридните атаки и дезинформацията, идваща от Русия. Освен тази специална комисия Европейски щит на демокрацията, какво мислите, госпожо Луазо, Правят ли достатъчно европейските институции като цяло, за да може европейските граждани да разберат тези сериозни предупреждения, че европейската демокрация е в опасност? Много бях щастлива, че Кристо Грозев и Петър Померанцев се съгласиха да бъдат специални гости в тази комисия за защита на демокрацията. Аз изпитвам огромно възхищение към тяхната работа. And that was и както знаете, Кристо Грозев беше заплашен заради работата си. I would not say that the, uh, и не бих are казала, че европейските институции вършат достатъчно. Sadъчно, за да предупредят европейските граждани за съществуващите заплахи. за About in our it from, what наблюдаваме много масирано вмешателство yeah. в a демокрациите и във всички страни и мисля, че трябва да внимаваме много внимателно как може да се осъществи манипулиране на общественото мнение пример, в Франция имаме специална агенция, чиято задача е да разобличава происхода и източника на определена фалшива информация. И в Швеция институт, също има подобна агенция. И мисля, че би било от голяма полза, всяка една страна, членка на Европейския съюз да има подобна агенция и след това те да работят съвместно. Може ми да кажем, че това би било Who's някакъв this, uh, вид чудър защита от хибридни Modella, операции по подобие на ядрения чадър. Мисля, че Европейския Союз не трябва да се превръща в Министерство на, истина. yeah. Министерство на истината. I also think that in this of we need Но също смятам, че в тази пандемия по отношение на истината имаме нужда от вакцина. И трябва да подсигурима реалност, в, в която дисинформацията не получава финансиране, а напротив да насочим финансиране към доказване на точната информация. Виждаме обаче, че отказ от финансиране получава примерно Радио Свободна Европа заради новата политика на Доналд Тръмп. Каква може Европейския съюз да направи в това отношение? Well, right facing... Много правилно споменавате Съединените американски щати. Наблюдаваме отказ на Американската администрация да финансира, например, неправителствени организации, частни медии в различни страни, например Молдова, Украина. Грузия. Също наблюдаваме големите американски технологични гиганти, които връщат гръб на проверката на факти, на информация и също на моделирането на съдържание. An EU fund. И мисля, че европейските институции трябва да се намесят. Моето лично мнение е, че трябва да създадем европейски фонд за достоверност на информация. To fact and that to form their own Фонд, който да подкрепя професионалните журналисти, проверката на факти, за да можем да подпомогнем гражданите да формират своето мнение. Знак за какво ще е, ако европейските лидери или такива, които искат присъединяване към Европейския съюз, като Александър Вучич, отидат на военния парад в Москва. Candidate countries Страните кандидат, членки на Европейския съюз, не биха могли да избират политиките, които да следват в отношение е, на външната, е, политика. външната политика. Така че, в отношение на Александър Вучич, ние наблюдаваме, че той не показва желание да следва Европейската обща политика. Какво мислите за връзките между Фигу? отделни политически партии, включително представени в Европейския парламент с един на Русия, чухме за такова споразумение между българската партия Възраждане и Един на Русия. Виждате ли оформяне на проруска политическа група в Европейския парламент? Никого не е тайна, че Европейската партия Европа за... на суверенните нации, членка на Европейския парламент, е проруски ориентирана, и виждаме това във всички техни решения и действия. Но нека да си кажем право, това е само видимата част на айсберга. Много добре знаем, че Русия инвестира е от години, ако не и е от десетилетия в представители на различни политически групи в Европейския парламент. A last year и имаме скандал от миналото година с латвийски член на Европейския парламент, който беше изключен от своята група, групата на зелените. И също може да се открият примери и на други места. Най-често бихме открили про членове can... на Европейския парламент в най-крайно десните сили. В едно пространно ваше интервю преди време говорите за нуждата от европейски закон магнитски. Как това може да помогне в болната тема за върховенството на правото и на закона за много от източно европейските по-млади демокрации? I think fight корупцията остава приоритет на всякъде подземното кълбой, особено в нашия континент. Корупцията е отрова и оръжие. Тя се използва от външни актьори, които да повлияят на вземането на решения и също крайно ориентирани партии, които се опитват да дискредитират европейските институции. Така че е изключително важно да предприемаме мерки и санкции срещу хора, за които е доказано, че действат в влияние на корупция. Самата вие ставате често мишена на дезинформация, включително относно вашия котарак. Ако имате такъв, видях, че доста е проруски и политически сили и включително българските социални мрежи твърдят, че вашия котарак се казва Брекзит. И аз мислех да ви попитам накрая започва ли изближаване с Обединеното кралство сега и дали то ще е полезно за Европа. И ако използваме шегата, трябва ли да сме готови да посрещнем нов котарак Брент 3? No, you're right. I made a Аз се в мрежи за котка, която се казва Тъй като не бе бе че в Брекзит, ми листа в Фейсбук има много журналисти и това се разпространи по целия свят тази информация. World, cat, Аз нямам котка, за което съжалявам. И това показва, може да ни покаже колко наивни могат да бъдат по някога дори журналистите, тъй като тогава получих обаждане от CNN, при което те ме молиха да им изпратя снимка на моята котка. Обаче сериозно за възможността Европа, Европейския съюз да работи на една скорост, отново с Обединеното кралство и с Великобритания. А, можем ли да говорим за връщането на метафоричния кутарак Брентри? <laughs> Много добра новина е, че наблюдаваме това сближаване. След няколко дни ще го видим на срещата на върха между Европейския съюз и Обединеното кралство. Ние сме странени пред много общи предизвикателства и се стремим към общи цели. Но нека не забравяме, че по време на референдума за Брекзит отново наблюдавахме вмешателство от страна на Русия. It means that are still and not yet this и това само може да ни покаже, че нашите демокрации са все още уязвими към външно вмешателство. Много ви благодаря, Натали Луазо, депутат от Франция в групата на Ренил, обнови Европа и председателка на специалната комисия за защитата на демокрацията в Европейския парламент. Благодаря ви. Thank you. Наживо от Европейския парламент. Студио Говори Страсбург. Европа в дебат и превод, но без филтри. За Европейския съюз сериозно и с човешки гласове Говори Страсбург на вълните на хоризонт.